Ghilni și sfânt, și, în cer și pe pământ, el tată bun și sfânt. Bucură să fim din nou împreună, vă facem cunoscut că la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, pentru toți aceia care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, astăzi vom avea lecțiunea I-223. Lecțiunile noastre sunt alcătuite dintr-un de cugetări și meditații asupra întreg noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos, meditații care aparțin prietului Niculiță. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvăința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați Astăzi vom debuta lecțiunea noastră cu prilejul versetului 22 al Evangheliei după Ioan capitolul 20 Numai înainte de a avea un aperitiv al zilei așa cum obișnuim încă de la începutul programelor noastre Astăzi vom avea o istorisire a unui om a felului cum omul acesta l-a găsit pe Dumnezeu Sau mai degrabă Dumnezeu l-a găsit pe el în carcerea unei închisori Născut la începutul acestui secol și a trăit copilăria fără nicio bucurie. Bernard, acesta este numele eroului povestirii noastre de astăzi, s-a angajat în marină. După trei ani a fost dat în afară pentru indisciplină. Apoi s-a adâncit tot mai mult în lumea interlopă ca jefuitor și tot felul de alte contravenții săvârșind infracțiuni legate de prostituție și apoi a sfârșit o în închisoare în anul 1938 fiind condamnat la ochnă pe viață. Iată însă că îi războiul cu câteva zile înainte de plecarea lui. Timp de 5 ani rămâne în închisoarea din Rui Om. La vârsta de 37 de ani, petrecuse mai mult de jumătate din viață în închisoare Și acolo, într-o carceră, l-a întâlnit pe Dumnezeu sau mai degrabă Dumnezeu l-a întâlnit pe el În celula în care stătea el se mai afla un alt deținut care avea o Biblie Omul acesta însă nu ținea deloc la Biblie, cedând-o tovarășului său în schimbul unui pachet de tutun. Bernard a început să citească Biblia S-a recunoscut păcătos și vinovat înaintea lui Dumnezeu Apoi, nimic de mirare, poate vă zice El a înțeles din Biblie că Dumnezeu vrea să mântuiască pe orice om Și înțelegând lucrul acesta L-a primit pe Domnul Isus ca mântuitorul al său personal Eliberat fiind din închisoare S-a hotărât să-și consacre tot restul vieții vestind de Evanghelia În închisoarea în care a stat atâția ani Vedeți dumneavoastră Omul acesta a înțeles singur din Biblie Vestea pe care ne-a trimis-o Dumnezeu Și apoi a primit-o Oare noi, cei care auzim de atâția ani Vestea cuvântului lui Dumnezeu Care avem Biblie, care o auzim prin biserici Am primit vestea eliberării din închisoarea păcatului și a morții? Lucrul acesta trebuie neapărat să-l facem Dacă vrem să avem un folos de pe urma Bibliei Dacă nu, am o veste foarte tristă Tragică pentru cei care nu iau aminte la vestea Bibliei și anume, cine nu primește să fie eliberat din închisoarea păcatului și a morții în urma mesajului Scripturii trebuie să sufere o condamnare veșnică ca urmare a faptului că a auzit a ascultat, a luat cunoștință, dar n-a vrut să-i se supună. Facă Domnul Dumnezeu, ca toți ascultătorii iubiți ai acestei emisiuni și toți cei care au venit în contact cu Biblia să primească vestea lui Dumnezeu de eliberare din închisoarea păcatului și a morții prin pocăință și prin spălarea nașterii din nou, așa cum ne-a lăsat o rânduită Mântuitorul nostru Isus Hristos, ca prin aceasta să aibă apoi parte de o veșnicie fericită împreună cu El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, dându-ne harul și puterea la fiecare să primim vestea eliberării din Închisoarea păcatului și a morții Iar a care prin harul și bunătatea ta Am primit-o deja și suntem copii ai tăi Prin pocăință și botez ajută ne să trăim demn de această nouă caritate De acest nou statut de copii ai lui Dumnezeu Aducându-ți cinste și slavă Care ți se cuvine de acum și în toți vecii Amin Învață-mă să O, Doamne, voi Ta mere, Să nu pot altfel să trăiesc, De-ar fi să trupul meu. Voia ta, voi Ta, domne veci, voia ta, Să mă umple de plin, Pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, domne veci, voia ta, Să mă umple de plin, Pentru Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv versetului 22 din Ioan, capitolul 20. Citim. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus adresate ucenicilor săi în seara zilei din a săptămânii, când se arată pentru prima dată după înviere ucenicilor. Mărturia lor a ucenicilor despre Isus cel răstignit și înviat începea chiar din clipa când el li s-a arătat viu. Din clipa aceea erau martorii, jertfei și învierii lui. Dar ei nu puteau face lucrul acesta cu puterea și înțelepciunea lor, ci aveau nevoie de o putere nouă, o putere de dincolo de ființa omenească. Această putere le-o dădea acum Domnul Isus cel înviat, suflând peste ei. Acum trebuie să fim foarte atenți Nu este vorba aici despre Duhul Sfânt Mângâietorul Cel promis de Domnul Isus, După ce El va fi proslăvit Adică înălțat la cer Așa cum găsim la Ioan 7,39 Și pe care L-a trimis în ziua Cinzecimii Ce suflă El acum asupra ucenicilor Nu este Duhul ca persoană Ci este o putere izvorâtă din prețul răscumpărării plătit Moartea sa și din viața sa cea nouă de după înviere Domnul Isus avea în sine acest Duh Sfânt, putere dumnezească, Putere cu care au umplut pe ucenici ca să poată mărturisi în Ierusalim adevărul morții și învierii sale Ei primiseră această mărturisire, o mică arvună din ceea ce aveau să primească în ziua cinzecemii dar nu aveau voie să plece din Ierusalim până nu vor primi puterea de sus, adică persoana pe Duhul Sfânt Mângâietorul, așa cum este la Luca 24:49, prinătatea Duhului Sfânt, așa cum s-a arătat mai sus. Domnul Isus cel înviat s-a făcut un Duh viu, un Duh dătător de viață, scrie la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 45. Aici îl vedem dând viața omului nou, adică tuturor celor care crezuseră în el. Domnul Isus a suflat, iar ucenicii au inspirat, au tras în piept, dacă vreți, Duh Sfânt, putere dumnezească. În altă traducere spune, a suflat în ei Duh Sfânt. Pacea pe care le-o dăduse El, o putem păstra numai prin Duhul Sfânt. Ca și aerul pe care îl tragem în piept, așa sunt puterile dumnezeiești. Dacă vrem să le inspirăm, adică să le luăm în noi prin credință, ele intră în noi. Dacă ținem ființa noastră închisă, aceste puteri rămân pe lângă noi, așa cum rămâne aerul dacă nu îl inspirăm în piept. Oriunde sunt adunați credincioșii Domnului Iisus, el vine în mijlocul lor și suflă peste ei puteri dumnezeiești, înviorări duhovnicești. Cei care se deschid prin credință primesc aceste puteri și pleacă fericiți în lucrarea Lui, iar El se bucură de ei. În versetul următor, la versetul 23 din Ioan 20, ni se arată că Domnul Iisus, după ce mai întâi a suflat duhul Sfânt, le-a zis... Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Dragii mei, păcatele omului le poate ierta numai Dumnezeu și numai într-un singur fel, prin credința păcătosului, în jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus și printr-o pocăință adâncă în fața Lui. Citind la faptele 16, versetele 30-31, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, adică iertat? Pavel i-a răspuns. Cred în Domnul Iisus și vei fi mântuit, vei fi iertat. Dacă ne mărturisim păcatele, El, spune cuvântul, este credincioși și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihenit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre Și nu numai pentru ale noastre Ci pentru ale întregii lumi Acestea sunt versetele Versetul 9 din capitolul 1 Și versetul 1 și 2 din capitolul 2 De la întâia epistolă a lui Ioan Dacă omul Prin anumite puteri și daruri primite de la Dumnezeu Ar fi putut face lucrarea de iertare A neamului căzut al lui Adam Dumnezeu n-ar fi trebuit să mai trimită în lume pe fiul său ca să moară pentru răscumpărarea omenirii. Iertarea s-ar fi obținut mult mai ieftin, căci Dumnezeu ar fi investit cu putere de iertare armate întregi de slujitori. O, cum am putea noi crede deci așa ceva? Dragii mei, să fim atenți la citirea cuvântului lui Dumnezeu, lăsând deoparte ochelarii pe care ni a pus un om o învățătură sau vreo partide religioasă. Versetul spune deci așa, Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Cui a spus Domnul Iisus aceste cuvinte? Răspunsul este simplu, apostolilor. Alt caz asemănător în Noul Testament nu se mai întâlnește. De unde se trage atunci concluzia că o anumită categorie de oameni de după apostoli, preoții unor religii ar fi primit sarcina să ierte sau să nu ierte pe păcătoși. Dacă ierarhia preoțească de astăzi pretinde acest lucru, să arate veriga dintre apostoli și ea printr-o poruncă scrisă, o poruncă asemănătoare. Oare numai preoții sunt urmașii apostolilor? Ceilalți creștini ai cui urmași sunt? Cine aplică versetul de mai sus și cele din Matei 16 cu 19 și 18 cu 18 ca un drept al unei categorii de oameni, acela strică cu mare îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. În tot Noul Testament nu se găsește niciun singur loc care să ne arate că apostolii ar fi folosit puterea dată lor de Domnul Isus în înțelesul de a ierta sau a nu ierta pe păcătoși. Din asemenea, concepții au izvorât faimoasele indulgențe și a chestiunilor legate de scaunul de spovedanie. Cuvântul lui Dumnezeu este cheia împărăției cerurilor. Dacă este vorba ca versetul de mai sus, versetul 23 din Ioan 20, să se aplice și altora decât apostolilor, atunci îi trebuie, versetul acesta trebuie luat de toți creștinii, pentru că, în definitiv, toți au Duhul Sfânt. Toți creștinii care sunt născuți din nou Sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt În nou legământ Toți creștinii sunt preoți Preoție specială Nu există în trupul lui Hristos Celor ce le veți ierta păcatele Vor fi iertate Și celor ce le veți ținea Vor fi ținute Aici se înțelege Propovăduirea iertării păcătoșilor prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Isus. Propovăduire încredințată întâi apostolilor și apoi tuturor creștinilor după darul pe care l-a primit fiecare din partea Duhului Sfânt. Cine aude vestea iertării păcatelor și o primește, este iertat și aceasta atârnă de vestitor. El trebuie să o vestească simplu și cu putere,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 și tu nu-i spui ca să-l întorci la carea lui cerea, Răul acela va muri în nelegiuirea lui Dar sângele lui îl voi cere din mâna ta Dragul meu, când ne trimite Domnul Isus în lucrarea lui de vestire a iertării Prin credința în jertfa lui Ne umple totdeauna cu o nouă putere Ca să putem împlini bine slujba Cum a fost trimis el de tatăl Așa ne trimite și el pe noi Duhul spune, ne îndreptățește și ne face destoinici pentru lucrarea Domnului. Noi știm pe baza cuvântului cine are sau nu păcatele iertate. Să mergem la cei cu păcatele neiertate, adică la cei care nu au primit prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca Mântuitor și să le ducem vestea cea bună a iertării. Aceasta trebuie să înțelegem prin versetul 23 din Ioan 20 Căci așa cum s-a spus Versetul acesta poate fi interpretat oricum vrei altfel În afară de interpretarea care i s-a dat atât de eretic de greșit Că puterea de a ierta sau a nu ierta păcatele ar fi dată oamenilor Nu există niciun alt agent curățitor al păcatelor în afară de sângele scump, al mielului lui Dumnezeu, al lui Isus Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. În afară de sângele lui Isus, în afară de Mântuitorul, nu se poate să fie iertare, nu se poate să fie curățire de păcate, după cum scrie atât de puternic Scriptura în toate locurile, amintesc și pe cel din Faptele 4 cu 12, căci nu este dat sub cer niciun alt numerii oamenilor în care să fim mântuiți decât numele lui Isus Hristos. Revenind acum la versetul 24 din Ioan, capitolul 20, citim: Toma, zis german, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Dragi mei, când faci parte dintr-o comunitate, ai o mai mare răspundere decât atunci când ești singur. Trăirea ta bună sau rea se răsplânge și asupra comunității. Toma era unul din cei 12 și lipsa lui din mijlocul lor trezea întrebări. El nu era cu ei când a venit Iisus. Dacă nu ești cu frații atunci când ei sunt adunați, unde te afli? niciun lucru nu e mai de preț decât să faci la timpul potrivit ceea ce este rânduit și poruncit de Dumnezeu să faci. Dacă Dumnezeu prin cuvântul său ne spune să nu părăsim adunarea, strângerea noastră la oaltă, evrei 10 25, iar noi nu ținem seama de ceea ce spune Dumnezeu prin aceasta oare nu păcătuim grav? Dacă Dumnezeu ne spune limpede, stăruiți în legătura frățească, Faptele Apostolilor 2 cu 42 Și noi nu ascultăm Nu suntem oare răzvrătiți împotriva lui? Unde sunt frații adunați Acolo este cerul Acolo vine Isus. Dacă lipsești din mijlocul lor Ești păgubit și de starea de cer Pentru că te ocupi cu cele pământești Și de prezența lui Isus. El, în timpul rânduit pentru adunare Este mijlocul fraților tu, acolo unde ești, ai pe cineva mai însemnat decât Isus? Numai unde este Isus este lumină, pace și bucurie. Lipsind de la strângerea frățească, te lipsești de toate harurile și binecuvântările Dumnezeiești, te lipsești de prezența Mântuitorului. Când lipsești din mijlocul Lucenicilor, Satana și Duhul Lumii pun stăpânire mai ușor pe inimata ta atunci îndoiala, răceala și tulburarea te cuprind și te chinuiesc cumplit. Cineva tâlcuia lucrul acesta din Evanghelie spunând că în cea din tăi întâlnire a Domnului cu ucenicii lui, Duhul spune înfățișează în icoană închipuitoare, timpul de acum al Harului. Domnul, în mijlocul a lor săi, adunați în afara taberii lumii, le aduce pacea, Duhul Sfânt și îi trimite în lume cum fusese el trimis de către Tatăl Său. Întâlnirea Domnului Isus cu Toma după opt zile închipuie clipa când el, Isus, va fi recunoscut de către rămășița lui Israel, care nu va crede decât văzându-l. Sunt frumoase și gândurile acestea, Domnul să facă de plină lumină în toate. Așadar, Toma nu era cu ei când a venit Isus. Frații mei, scumpii mei frați, venirea Domnului Isus este foarte aproape. Unde veți fi când va veni El? Dacă nu suntem acum cu toți împreună, stăruind în dragoste și în legătura frățească, cum vom fi răpiți în slavă din altă parte? Cine este mădular în trupul lui Hristos, nu poate să stea departe de trup Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi Ferice de noi dacă îl primim Iubiți ascultători, din anumite motive de ordin tehnic Ne întrerupe lecțiunea de zi Mesajul intrinse al lecțiunea de zi La punctul acesta În continuare am să vă las să ascultați o poezie Lângă mine ești bine păzit, poezie care ne îndeamnă de asemenea să rămânem, dar mai ales într-un chip practic, lângă Domnul Isus Hristos. Vă doresc audiție plăcută! Lângă mine ești bine păzit, inspirat din textul de la 1 Samuel 22, versetul 23. Bietul împăratul Saul, cât a fost el de orbit? când pentru oi, boi și capre, tronul și-a disprețuit. Și nici nu rămâne aici, nu vrea să se pocăiască, ci îl căuta pe David cu o ură diavolească. David, deși în pustie, fără forțe mari armate, și-a făcut prin ascultare pe Domnul ca o cetate. În mânia lui cea oarbă, Saul a trimis la moarte preoți sfinți 80 la număr și întreaga nobcetate. cetate. Domnul veghetor din ceruri scăpă pe Abiatar, pe care îl face preot pentru David cel fugar. David, când aude aceasta, se îmbărbătează tare și îl întâmpină pe preot cu un cuvânt de încurajare. Iată vorbele lui David. Dragul meu, acel ce vrea să-ți viața ta o caută să o curmești și pe-a mea, dar fii tare, nu te teme, căci cine stă lângă mine are viața în siguranță și păzit de plin și bine. O, această vorbă care șeaz răsună, este o mare profeție arătând spre vestea bună. Saul, cel ce zi și noapte purta sulița cu sine, căutând să îl omoare pe David cel plin de bine, a murit de zeci de veacuri, dar cel care îl împingea, bântuie și alți cu furie, făcând lumea tot mai rea. Dar în timp ce duhul acesta seamănă moarte-teroare, Isus, profețit de David, aduce eliberare. Haideți în continuare, vorbind mai la subiect, să înțelegem cum lucrează duhurile în secret. Ca să putem înțelege mecanismul de lucrare, trebuie să le cunoaștem forma de manifestare. Prima dată notăm faptul că Saul era și el un Israelit, ba încă împărat în Israel. Saul e creștinul care trăiește în vreun păcat și de aceea tot împunge pe unul și pe celălalt. El, în loc să își omoare omul vechi din viața lui, o cărăște toată ziua tot pe Sfinții Domnului. Saul e și în fiecare om ce zice credincios. De el nu se scapă nimeni pe pământ aici jos. După întoarcerea la Domnul, firea noastră e detronată și e uns Isus de acum ca noi să împărățească. De aceea, ca și David, trebuie să ne păzim ca vreuna din plăcerea firii vechi să o împlinim. David este credinciosul care suferă în tăcere. Peste cel ce îl prigonește, răzbunare el nu cere. David e și firea nouă născut în cel credincios și îl cunoști după aceea că trăiește ca Hristos. Așadar, Saul și David sunt stări care le găsim și în frații de alături, dar și noi le întâlnim. Prima noastră grijă mare e să-i identificăm ca aflând care e David să știm cu care să stăm. Căci, în orice împrejurare sau pericol te-ai afla, dacă stai lipit de Domnul, niciun rău nu s-a întâmplat. Acum, după ce cunoaștem puțin el pe fiecare, haideți ca învățăturii să-i găsim o aplicare. Subiectul nostru este, rămâi astăzi lângă mine, zice David prigonitul, căci aici ești păzit bine. Iată aici copii și tine. Au și ei sau la lor, care vine și le spune, Hei, ce stați mai proștilor de ascultați ăranul ista un bătrân analfabet? David, prin Isus, îți spune că în satul Nazaret, însuși Dumnezeu din cerul, prin fiul s a plecat, și de o țăran că simplu și un țăran a ascultat? David te invită astăzi să stai cu El în pustie. Dacă asculți, domnul ți aduce, cinste, Har și bucurie. Tot în casă un alt exemplu. Uf, că de azi m-am săturat! Ce să tot ascult de tine? Și ce dacă ești bărbat? Saul cel din tine zice, Sărlaia nu te lăsa! David îți aduce aminte Că de două ori putea să-și facă singur dreptate, omorând pe acela care, deja le pădase domnul pentru o neascultare și, deși era de-a dreptul, David uns ca împărat, n-a întins mâna să o moare, ci, răbdând, a așteptat. Iată o mamă și un tată, necăjiți până la culme, că odras la lor le face numele de râs în lume. Vine Saul și le spune că în vechiul legământ erau omoriți copiii care ne ascultau de cuvânt. De la afară, zice Saul. dă o lecție să știe că tu ești părinte în casă, nu un fleac sau jucărie." David vine și ți-arată înspre Domnul Dumnezeu care de o viață întreagă te rabdă și el mereu și îți zice Stai cu mine! Rabdă-ți copilul nedrept!" Ca să poată să-ți dea domnul mâine din cerescul drept. Sau auzi de vreo nevoie o familie săracă, sau cel din tine, Iute, te împinge la judecată. David zice: Nu te abate pe al judecății drum, mâine dai ochii cu domnul în săracul de acum. Stai cu mila, zice David, chiar și atunci când ești mințit, nu-i pentru mila dar abspră-i cu cel zgârcit. Se întâmplă câteodată ca, stând la televizor, Duhul să-ți aducă aminte că în clipa asta mor mii de suflete pierdute care merg în veșnicin, iar tu bei o în și vizionezi un film. Saul te îndreptățește. Ce? Nu e film păcătos. David zice, pentru oameni eu am murit pe cruce jos. Dacă tu-ți lași azi plăcerea să plângi pentru ei cu mine, când tu vei fi în nevoie, eu las cerul pentru tine. Să mai luăm de pildă faptul că, deși nevinovat, ți se pun în cârcă sarcini mari și grele de păcat. Grija întâi e, cine-i Saul? Acum știm că am aflat, e cel care stă la bârfă, pismă și calomniat. Dar mai e și în tine, Saul, care aprig te instigă să-i sulițe în mână că noi fi de mămăligă. Întrebarea următoare: cine David? E Hristos, care a suferit o cara pe nedrept aici jos. Dacă iei sulițe în mână ca să te îndreptățești, sfârșești ca Saul în moarte. Dar dacă te înțelepțești să stai cu Isus alături, în arștița învinuirii, Vei sfârși la fel ca David pe tronul sfânt al cinstirii. Amin.